Aleluia. Ciclul Aleluia stă sub semnul Duhului Bune Credințe, care îmbracă iubirea lui Dumnezeu în straiul de lumină al rugăciunilor de slavă și o înalță la tronul preasfintei treimi, ca să-i aducă smirna psalmilor. De aceea, acest ciclu cuprinde psalmii laudei. Poetul este un iubitor de Dumnezeu, un fiu al luminii. Iar poezia este lumina, pe care o răspândește ca împlinirea cuvintelor Mântuitorului. Eu sunt lumina lumii. Cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De aceea, poetul este ajutat de Sfântul Arhanghel Gudiel. Aleluia devine o înălțare a iubirii, ca lege a, pentru cei, ce în casa Lui Dumnezeu trăiesc. Este cuvântul pe care faptele noastre de mântuire și sfințire îl rostesc. Este miasma mai laudei pe care fie împărății, luminii și învierei o aduc ca prin os celui pentru care trăiesc. Este momentul când iubirea, cunoașterea și voia Lui Dumnezeu devin lumină ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul Iisus Hristos, voi sunteți lumina lumii și așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Matei 5, 14-16 Acesta este sensul cuvintelor Sfântului Apostol Pavel. Cât sunt purtați de Duhul? Aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Roman 8.6 Iar cei purtați de Duhul se fac arătați din roadele Duhului, care este iubirea, îndelunga răbdare, facerea de bine, bunătatea, credința, blândețea, înfrânarea. Galateni 5.22 De aceea cel ce se roagă slăvindu-L și iubindu-L pe Dumnezeu împlinește cuvântul Domnului Isus Hristos, cel născut din Duh, Duh este. Ioan 3.6 Fericit este cel care trăiește slăvindul pe Dumnezeu, fiindcă credința fără fapte moarte este ca și faptele fără credință. De aceea rugăciunea de slavă, de iubire, cu evlavie, cu smerenie, cu mătănii, aduce... Harul Dumnezeu și de valoare vieții și sufletului, De sensul de a fi poetului și poeziei, după căderi, rătăciri și căutări. Sufletul, asemeni fiului rătăcitor, se întoarce la Tatăl Ceresc prin jertfa Domnului Isus Hristos. Recunoștința devine imn de slavă, ori psalm de laudă.